«Наші мусять насилати спеціальні чари, щоб вони про них відразу забували!» «То що ж тоді задумав Гегрід?» – замислилася Герміона. Постукавши десь через годину у двері ключникової хатинки, вони здивовано побачили, що всі вікна щільно заслонені фіранками. Гегрід запитав «Хто там?» а тоді впустив їх і миттю зачинив за ними двері. У хатині було душно. Не дивлячись на такий теплий день, у каміні палах котів вогонь. Гегріт приготував чаю і запропонував канапки з горностаєною, від яких діти відмовилися. «То ви себе хотіли щось запитати?» «Так», – відповів Гаррі, – «бо не було сенсу щось вигадувати. Ми б хотіли знати, і, може, ти скажеш нам, що ще, окрім Флафі, стереже філософський камінь?» Ні, не скажу», – спохмурнів Гегріт. «По-перше, я й сам того не знаю. По-друге, ви й так уже забагато все довідали. Тож я би вам не сказав, навіть якби міг». Цей камінь тут не випадково. Його мало не украли з Грінгоцу. Про це ви, мабуть, також уже знаєте. А я от тільки не збагну, звідки ви довідалися про Флафі. Ой, Гегріде, не прикидайся. Ну ти ж знаєш. Прекрасно знаєш про все, що тут діється. Мовили Герміоном яким улесливим голосом. Гегридова борода смикнулася, що свідчило про його усмішку. «Нам тільки цікаво, хто забезпечує охорону». «Оце й усе», – вела далі Герміона. «Цікаво, чи Дамблдор довіряє ще комусь, окрім тебе». Після останніх слів Гегрид випнув груди. Гаррі з Роном підморгнули Герміоні. Ну, гадаю, вам це не шкодить знати. Отож так, він це позичив у мене Флафі, а тоді дехто з учителів виголосив спеціальні заклинання. Професорка Спраут, професор Флітвік, професорка МакГонегел, перераховував Гегрід, загинаючи пальці, професор Квірел. Ну, звісно, і сам Дамблдор щось там все заклинав. Почекайте, я ще когось забув. Ага, професор Снейп. Снейп? Ага. А ви ще про це сини довідали? ні? Так от, Снейп допомагав стерегти камінь. Він не плянує його красти. Гаррі знав, що Рон з Герміоною думають те саме, що й він. Якщо і Снейп стереже камінь, то йому, певно, було неважко з'ясувати, з допомогою яких заклинань стережуть його інші вчителі. Він, мабуть, знав усе, окрім квірилового закляття і того, як пройти повз Флафі. Тільки ти один знаєш, як пройти повз Флафі, правда, Гегріди? Стурбовано поцікавився Гаррі. І ти нікому про це не казав? Ні? Жодному вчителю? Ніхто про це не знає, крім мене і Дамблдора, гордо відповів Гегрід. Хоч це добре, пробурмотів Гаррід до приятелів. Гегріде, а у тебе вікна не відчиняються? Тут зваритися можна. Нє, Гаррі, вибачай, заперечив Гегріт. Гаррі помітив, як він глянув на вогонь, і теж туди подивився. «Гегріде, а що там? Але він уже й сам здогадався, що в самому полум'ї під чайником лежало величезне чорне яйце. А, скривився Геґріт. Нервово, смикаючи себе за бороду, Це... Де ти його дістав? Гегриди.